У Туреччині один депутат після такого побоїща вмер. А щоб взяти приклад зі старих демократій. Англії кажуть, сидить лорд у благородній сивій перуці. І всі дискусії йдуть через нього. Він армортизує пристрасті і надає інвективам коректної форми. Наприклад, я кажу, ах ти ж гад, та я тобі морду поб'ю. А той лорд перекладає, такий-то пан зволив віднести такого-то високодостойного пана до класу земневодних, і виявив бажання відкоригувати ту частину його тіла, яка не відповідає Божому задуму. Тім, і в їхнього прем'єра недавно полетів помідор. В святвечір ми посиділи тихо, після першої зірки. Те, що зварили кутю, стовченої пшениці, у звар. Ми з малим натерли маку, її макогоном. Було 12 страв, рахуючи з кетчупом і герчицею. Те, що засвітила свічку в хлібині, обкорила квартиру пахучими травами – Ще своїми, з Полісся, і погукала з балкона, всі душі нашого роду, йдіть з нами кутю їсти. Я увімкнув манітофон, і прийшла моя мама і заколюдувала нам своїм оксамитовим голосом. На Різдво ходили школярики, колядувати вони не вміли, лузили насіння через губу і посівали пшоном. Увечері прийшов цілий гурт із козою, звіздою, дзвониками та калатальцями, Ламкий хлоп'ячий голос вигукував у дворі. «Голову стинаю! Голову стинаю!» «Боже ти мій! Ще й він стинає голову!» Це недорослий костюмований ірод. Знеструмлені села сиділи у темріві, їли кутю на помацки. На Рівненщині замовкло три тисячі радіоточок через крадіжку дротів. А на репродуктор на кухні бобонить без упину. Мабуть, такого на весь Київ нема. Чорне, кругле, одоробло. Ще з довоєнних. Мали його вже й футболи, і штрика виделкою. У нас є маленький зручний транзистор, але вона не хоче. Вона звикла до цього свого, ще зі своєї поліської хати. Я розумію ці сентименти старих. Їм це було єдине вухо освіт. Відразу ж після Різдва було перше місячне затемнення у новому столітті. Ми з дружиною стояли на балконі. Не знаю, що на неї найшло. Вона до мене пригорнулася. Та так, що я забув про затемнення. Мені самому в очах потемніло. Я обняв її всім собою, як тоді. Найперші ночі любові Це було непритомно, як струм, як сонячний удар При затемненні місяця Читав колись у Ромена Ролана Безумна пристрасть змінилась безумною ніжністю А в мене вдячністю Ніжністю теж, але найперше вдячністю Це жінка, про яку мрієш, навіть якщо вона вже твоя Заздрю своєму другові, який тепер в Каліфорнії У нього там повен двір троянд. А тут купиш одненьку, урвеш від тої зарплати а дружина тільки очима поведе. Ну, навіщо? Краще б малому щось купив. І вся романтика. А наступне місячне затемнення обіцяють аж у 2003 році. Огидна річ наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас. От і настало нове століття. І що? І нічого, ніяких змін. Люди як бігли, так і біжать. Кожен у своєму напрямку. На обличчях написана хронічна втома. Розвратування – Часом пересмикнутий нервами інтелект, аби нічого не написано. Суспільство наче затягнути тванню, і лише кілька ропух дмуться на купині, кумкають зі всіх телеканалів. Почуваюся ехолотом у болоті, ловлю сигнали зі світу, а вони дедалі глухіші і зловісніші. З Ненецька в кількох країнах похворіли миротворці, що були на Балканах. Виявляється, там використовували зброю, що містила в собі збіднений уран. Дозиметристи міряють радіацію, беруть проби з бомбових вирв. Подекуди радіаційний фонд у десятки разів перевищує допустимі норми. А діти гралися осколками. Худоба жумирала траву. До всіх синдромів людства додався ще й балканський синдром. У Франції госпіталізовано кілька солдатів, а також у Бельгії і в Голландії. Наших не зачепило, у наших імунітет. Чорнобильський. Бог з вами, люди. Може ви хоч за старим стилем отямитесь? Хоч під старий новий рік? Чому ні? Отямитись ніколи не пізно. Був на Майдані, хлющить дощ, головна ялинка держави обмокла і обвисла, кілька тих наметів шарпає вітер, люди втомлені й перемучені, але тримаються. Усі в чеканні нової експертизи німецької. І от уже ці можна буде вірити, бо трупний матеріал передано автентичний, не з прокуратури, не з моргу, де могли б підмінити а завбачливо вкраєний колегою від самого таращанського тіла і конспіративно прибережений в холодильнику. Я не знаю, як можна тримати суспільство в режимі таких повідомлень. Тут уже треба ставити діагноз і суспільству, і владі. Але влада у нас, тобто шкіра. По такій шкірі мороз не піде. Генпрокурор наполягає, щоб сім'я вже забрала таращанське тіло, сам же його називаючи трупом невідомого чоловіка і навіть припускаючи, що Гонгадзе живий. То щоб не вийшло чого в разі чого, від матері вимагають письмово підтвердити, що це він, а мати вимагає, щоб вони їй підтвердили. Повинна ж людина знати, кого вона поховає біля рідних могил. На неї у Львові летіло авто, ледве встигла відскочити. Прес-конференції вже відбувається просто неба. Чутки курсують на засвітанні, що тіло підмінене, труп розшанований, і фрагменти не ті, в якомусь яру знайшли якусь голову але то голова від іншого трупа. А цей був перепохований. Прекраси Гонгадзе йому підкинуті. Є навіть припущення, що журналіста вкрали і вбили, щоб потім знайти. Єдине, у чому генпрокуратура впевнена, це те, що голову йому друбали вже мертвому, гострим предметом, типу сокири. Словом, Україну запустили в майбутнє під знаком одрубаної голови. Надії на те, що Гонгадзе живий, вже практично немає. Дехто вже готовий похилити жалобні прапори, Ще тільки не дійшли згоди, де має відбутися похорон у його рідному Львові чи тут, у столиці, де прощання буде велелюдніше і приселюдніше, щоб увесь світ побачив, що у нас робиться, яка у нас злочинна влада. Наївні люди, вони думають, що це їм як за радянської влади, яка боялася негативної інформації про себе. Це навпаки, ці тільки й потрібна негативна інформація про Україну, вона і навмисно продукує сама. Щоб в очах світу існування такої держави втрачало сенс. Ось уже й останній щабель до нової ери, старий новий рік. Тещі простилось, що вона спіткнулася об ведмедя. Зайшла у свій двір, думала стіжок сіна. А воно як загарчить, що було далі, не знає, бо з переляку прокинулась. Ведмійця не добро, сказав я, наче я щось в снах. От якби вовк, то гірше. Кілька областей усе ще без електрики. Метиковані діти. Заливають у лампи солярку. Дивляться телевізор на акумуляторі. На екранах суцільний московський розгуляй. Ноу-хау нашої влади. Почали відключати електроенергію. Заборги. Отак десь відключили, у лікарні вимкнувся дихальний апарат. І помер 73-річний пацієнт. Це ж тільки у столиці така ілюмінація. Вирує нічне життя. Світяться елітні клуби. Танцює молодь золота і срібна, Трансюються еротичні шоу. Соціальний накип столиці ловить свій кайф. В одному з нічних клубів обрали міс «Міленіум». Під'їжджали Мерси і Хонди. Видовище було для крутих. Обрали класну дівку в сексуальному прикизі.